Molt sovint quan es parla de llibres, distingim entre el que és i el que no és literatura. De fet, és una d'aquelles distincions que intentem fer al programa. O sigui, tots els que llibres que no sortin a la secció d'en Xavier Serreima no són literatura. Vaja, no, hauríem d'ampliar una miqueta més el cercle, però no gaire més. Xavier Serreima, bona tarda. Bona tarda, sí, sí, exacte. La veritat és que això és el que intentem. Tots, no, que el llibre... tots els que estan i ho són. Ah, tots els que diem nosaltres ho són. Això no vol dir, òbviament, a l'inversa. No? no vol dir que, els que dels que no parlem no en siguin entre les raons, perquè, clar, un dia a la setmana tampoc ens permet, diguem, pescar no. o repescar tots els llibres que... Ja ens agradaria, ja ens, ja ens agradaria. Eren. Això seria, seria, seria magnífic, però òbviament... Això sí, com dius tu, els que en parlem segur que són, o almenys em semblen a mi, que són literatura. Mm. El són una altra cosa, que és un entretriment, o, o una altra mena de literatura, de, de, de, de lectura, que també és recomanable, per depèn d'aquí, doncs aquest el deixem per a l'altra gent, i, diguem, que tinguin uns interessos culturals, diguem, no, no, que no arribin a aquest nivell literari. Mm. Doncs avui anem a parlar d'un llibre que sí que podem considerar literatura, per tant, és dels que entren al Club de la Llebreria de Guàrdia d'en Xavier Serraíma, i és... Quin llibre És... és, és de, de ningú un És un llibre molt breu Que segurament pot passar desapercebut A, a, a la majoria de llibreries Que ha publicat l'editorial Meteora una, una editorial petita però amb una empenta fantàstica I és, i és Antoni Vidal fer, Ferrando Que és un autor mallorquí Que té una obra Prou extensa a, a darrere I que per desgràcia se li acostuma a fer Menys cas de, de, de, del que tocaria no? I uh -huh. que Jo temo que això Pugui passar amb amb aquesta obra doncs, crec que és la meva obligació recomanar-la i dir, escolta, si algú encara no sap què, què és la literatura o què pot ser la literatura, no?, aquesta creació, sobretot artística. No? Per mi el que, el que sobretot diferencia la literatura és que sigui una creació artística, no? una creació que vingui de, de dins i mm -hmm. que l'autor tingui clar que ha de fer allò, només allò i, i, i d'aquella manera. No? Doncs, si algú té un dubte de què és la literatura i vol tenir un exemple, s'ha d'endinsar en aquest llibre i des de la primera pàgina veurà que allò és una, és, una, és una altra cosa, no? que està, té un nivell excel·lent, i no només un nivell excel·lent, sinó que li reclama el lector que digui, ep, mm, pa, pa, atura't un moment, vull dir, no, no t'ho llegis al metro, no tu llegis entre 5 minuts i 6 minuts, sinó agafar un sofà, un lloc tranquil, un moment tranquil, comença a llegir, et costarà del començament un peliu perquè, evidentment, doncs, la bona literatura no, no, no et dona pistes al primer moment, però a la que entres i, i t'endinses veus que realment la, la, la, la creació artística d'Antoni Vidal Ferrando és una, és una autèntica una autèntica meravella doncs anem a veure més detalls d'aquesta de, obra potser valdria la pena que parléssim també de l'escriptor, no? Què et sembla? l'escriptor és un, un, un d'aquests escriptors, com dic, de, de Mallorca, que ha guanyat una, una pila de premis, que ha fet narrativa que ha fet poesia, ha eh? guanyat per exemple, el, entre l'altre l'Antoni, ai, l'Antoni m'he cregut confondre o si es marca amb l'Antoni, la veritat és que Bé, és un és un, greu, és un lapsus, és un lapsus. És un, és un lapsus però s'ha pensat molt greu, perquè jo m'estimo a l'Osiàs Martí. Doncs va guanyar la Osiàs de poesia de Gandia el 1985, ha guanyat el Ciutat de Palma, ha guanyat el Ciutat d'Eles de Poesia el, el, el Bernat Tomàs de de Santanyí, no ha guanyat, i no oferem la llista uns més ha guanyat, per exemple, la Flor Natural dels Jocs, dels Jocs Florals de Barcelona i és un d'aquests autors que com que és un autor, diguem que no es casa amb ningú i sobretot, vull dir casar-se poèticament, eh? vull dir que té una poesia i una literatura feta a la seva manera que li surt de dins, que li brolla de dins doncs a vegades costa que li facin el, el cas que toca, no? perquè diguem, no, no, no segueix cap moda segueix el seu jo interior i això a vegades doncs, passa el que passa no? que estem acostumats a que sembri un, un tipus, sobretot, de poesia, i ell fa una poesia diferent, no?, sí. i en aquest cas com amb la literatura. Òbviament, quan entrem en aquest llibre, que és la ciutat de ningú, que no explicarem molt, però sí que veurem que hi ha un personatge amb una força impressionant i un personatge que es troba fora fora del lloc, no està la ciutat de ningú, perquè no troba el lloc on està, on està vivint que tampoc, tampoc direm exactament quin és perquè ho anirà descobrint el lector però si sí, viuen en una ciutat i aquesta ciutat que reconeixia fa 40 o 50 anys com a seva, uh -huh. ja no la sent com a seva a la gent que l'envolta, que abans diem si en tenia molt i el comprenien tam, tampoc l'entenen és aquest, sobretot aquest, aquest, aquest gran, aquesta gran sensació de què faig jo aquí i què m'ha passat no? o o al revés, què li ha passat al món o què li ha passat a la, a la societat, de manera que jo fa 40 anys, o aquest senyor fa 40 anys, doncs estava perfectament integrat a la societat, i ara no. Òbviament, a mesura que anem llegint, no només ho entenem, sinó que ja veurà el lector i la lectora que agraïm moltíssim que aquest personatge doncs, no, sigui, no, no se senti bé en el món, no? perquè és un personatge que ja veuran que, que tant de bo, cada vegada, cada vegada en, que, en quedi menys. No? Però la veritat és que és, té, un, té una gran, gran gran força literària, i vaig llegint que són uns paràgrafs d'una mida similar, uns parats que són molt intensos i vas fent la idea perfecta de, de, de com és aquesta persona i sobretot de com és aquesta persona interiorment. No? Això és el que acostuma a fer la, la gran, gran literatura. Estava pensant que um, també quan, quan parles dels llibres sovint doncs, clar, hi, ha, hi ha diferents aspectes a tractar, no? l'autor, el seu context, la, la, com encaixa aquesta, aquest llibre en el conjunt de la seva obra, l'estil literari, la manera en què ens explica les coses, els diferents estils que pot tenir, però també una part important, lògicament, és l'argument, tot i que no defineix de per si el, el que és una història. El que passa és que a vegades aquí, i em penso que, que aquesta és una de les crítiques que tu li fas, no potser al llibre, però sí al, a la manera en què es publica el llibre, és que a vegades mm, ens expliquen massa coses abans de començar el llibre. Sí, jo, en, en general, sempre recomano que quan un agafa un llibre, sobretot si l'hem recomanat o algú li ha parlat, que eviti la mesura possible llegir la contracoberta, no? perquè alguna de les coses que jo no estic que jo, no, que jo preferia, preferia no explicar, a la, a la coberta ja te No t'explico una mica qui és aquest senyor i què li passa. Jo crec, home, doncs, la veritat és que Antoni Toni Vidal s'ha preocupat molt, s'esforça no, s'ha ha fet, el que creia que havia de fer, que és plantejar-nos des de la primera pàgina, doncs, és una novel·la que arriba d'inmedia res, no, arriba de pam, arribes, no, no saps qui és aquest senyor, no saps què li passa, i bo, poquet a poquet vas fent una idea. Clar, si l'autor ha tingut, diguem l'interès en què la novel·la funcioni d'aquesta manera no és pas per casualitat, no? ho ha volgut. Doncs resulta que a la contracoberta s'explica doncs, alguna d'aquestes coses que abans de que l'autor t'hagi anat sembrant doncs, la, la seva literatura ja la saps. Jo penso que això és un, és un error comú en general, eh? comú, comú a la majoria d'ediciós, que té la seva lògica perquè jo quan comento això en clubs de lectura o xerrades i tertúlies que jo si No sé una mica de què va el llibre, no, no me'l compro. Per tant, és molt complicat eh, aconseguir, o sigui, aconseguir aquest punt mig, dir, clar, perquè si realment les editorials, encara que ho tinguessin clar, si decidissin per aquí, veuríem si ens sortirien perjudicats. No? Perquè ja et dic, l'immensa majoria de gent, no, jo, si no tinc una mica idea de què va, clar. una mica, una mica, no me'l compro. Llavors, clar, doncs vol dir que l'autor va per un costat, l'editorial potser l'acompanyaria més, però també, clar, té l'interès... L'han de posar, el... de posar la solapa interior i no a la contra. A potser sí, jo ja et recomano en aquest cas, però sí que és veritat que i a més hi ha gent no sé que li agrada més un, un altre o un, o un argument que un altre i on necessita una mínima una mínima guia, no? per tant entenc, jo entenc perfectament eh, que la cosa és, no, no és tan fàcil eh, a nivell editorial decidir què expliques o què no expliques, però jo en aquest cas i en, en d'altres recomano doncs, ja que no, nosaltres no ho hem explicat, doncs sisplau que de moment s'oblidin de la de la contracoberta i entrin, diguem com, sabent de pràcticament res podem explicar eh, doncs, que és una història que té Té molt a veure amb el pare, aquesta persona té un pare tenir un pare molt important i té una relació amb el pare fortíssima. Hi ha unes fotografies, per això la coberta és una, una càmera fotògica, és unes fotografies que tenen un interès molt especial i d'aquestes fotografies, si les destrueix o no les destrueix, o què en fa, si té, tindrà a veure doncs, la imatge que queda del pare. No? Però això crec que n'hi ha, ha prou per, per, per... per explicar i prou per explicar i per intrigar el lector i que dic, ostres, doncs això fa, fa, fa, sembla que em, que em pot agradar. Jo crec que qualsevol persona que li agradi la literatura en el sentit aquest d'implicació i que, escolta, ja hem, hem de treballar, i vull dir, jo, vull, jo vull que l'actor m'interpel·li i col·laborar-hi, penso que ser un llibre de, vaja, magnífic. La ciutat de ningú d'Antoni Vidal Ferran un llibre que publica l'editorial Meteora. Xavier Sarraíma, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i fins la setmana vinent. Moltíssimes a vosaltres i el mes vinent ens escoltem. Sabé a ti seria I nosaltres arribem així al final del nostre temps avui al Ningú és Perfecte, no és que ens haguem quedat 30 anys enrere, és aquesta és una de les cançons que possiblement podrem escoltar en el concert que Mama Pop està preparant per l'11 de març per tal de recaptar fons i destinar-los a la investigació pel càncer de mama si voleu les entrades són a la venda avui ens han acompanyat al programa De mai tornem amb noves i imperfectes propostes gràcies per acompanyar-nos, molt bona tarda en su punto de sal sabor de amor tu honor me da hambre si no estás mi amor puedo desear Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor. Sabor de pulpa amor, dar la, la, la, la, la, la fruta de la pasión, la, la de estas fresas sabol amor, la fruta, la, pulpa la, pulpa la, fruta la, la, la fruta de la pasión, es el sabor